«Треба почекати Галку», – озвався Короп, важко зітхнувши. «А ти ж теж радист, Коропе», – здивувався підполковник. «Так, умію непогано працювати на северку. І права рука в мене твердіша, надійніша, ніж у Галки. І слух не гірше, ніж у нього. Але, Але без Галки на нове завдання я не получу». Коруп не договорив, до кімнати зайшов Галка, вдягнений у літню бавовняну гімнастерку з польовими погонами старшого лейтенанта. Комір гімнастерки розстебнутий, і крізь нього виднівся смугастий білосиній тільник. Галка був туго підперезаний широким офіцерським ременем при боці шкіряна польова сумка, на голови пілотка на бакер. Здрастуйте, товаришу підполковник. Тихим, понурим голосом привітався Галка. А вчора було здрам жлам, та ще й гучним голосом, зауважив Микола Іванович, подаючи руку Галці. Здрастуйте, товаришу старший лейтенант. Що, громом приголомшила вас нова звістка і штабу Звернувся до своїх галка. «Хто, куди, а я в касу, скаламбурив він. «Напишу рапорт, щоб послали на фронт або на флот. Тепер є де розгорнутися кораблями в Балтійському морі. Це ж не на нові у 42-му». «Чого ви так дивитесь на мене, товаришу підполковник? От і товариші Кудряви можуть підтвердити, що розвідник з мене нікудишній». Ви вдягненому в німецьку уніформу. З паперами німецького солдата навіть без розмов у мені розпізнають того із неба, радянського парашутиста. Хіба не комедія для розвідки? Нащо я там отакий мічений потрібен? Хіба як виняток із правил конспірації? Та ще є корець на лівій руці. Мовляв, бумарячком а тепер перейшов до німців чи до власовців, передумав, як писали власовські газети, незгоден з політикою Сталіна і Раднаркому. Було таке. В Естонії, в Латвії галку розпізнавали навіть по обличчю, по очах, що він не той, за кого себе вдає, що він радянський, сказав підполковникові Кудрявий. Не естонці і латиші розвінчували його, втрутився Орел. А естоночки і латишечки. І, звичайно, жінки, які нам у матері годяться. Хех, таким би у Смерші в контрозвідці служити. Так і просвічують твою душу. А наш Смерш уже двічі нас затримував, як ворожих лазучиків. Ми до них приходили на допомогу знайти начальство. А вони нас заради пильності вважали шпигунами, що прийшли в самий Смерш. Хіба не історія». Побачивши притулний палець до губів у коропа, Юхан раптом змовк. Вже кілька секунд темно карі очі Галки дивились вічі Миколи Івановича не кліпаючи, наче обидва змовились. «Хто кого передивиться?» Такий є в його погляді простота, відзначив подумки підполковник. Певне, що не для розвідника, отакі такі безхитрісні очі, не для артиста. Та й на лівій руці в корець, емблема Балтфлоту, хлоп'яча забавка на фронті. Таки справді цей галка, мічений і середини. І Тим часом Галка подумав, що підполковник зараз зробить зауваження про розхристаний комір, і його пальці вже намацували верхній гудзик. Та Микола Іванович тільки криво сміхнувся. «Можеш не виправдовуватися, що душа в розхрист. Знаємо цих моряків, що героїв дають і себе на суші і в розвідці». Коли я корець на колосові. Третього місяця війни, товариш підполковник,